מיקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיב עם נדיבים, וכיסא כבוד ינחילם. כי לדוני מצוקי ארץ, וישת עליהם תבל. רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחושך ידמו, כי לו וכוח יגבר איש. ה' יחטו מריבב, עליו בשמים יראם. אדוני ידין אפסי ארץ, וייתן עוז למלכו, וירם קרן משיחו. וילך אלקנה הרמתה על ביתו, והנער היה משרת את אדוני, את בני עלי הכהן. ובני עלי בני וליעל לא ידעו את אדוני. ומשפט הכהנים את העם, כל איש זובח זבח, ובא נער הכהן כבשל הבשר, והמזלג שלוש השיניים בידו. והיכה בכיור, ובדוד, ובקלחת, ובפרור, כל אשר יעלה המזלג, ייקח הכהן בו. ככה יעשו לכל ישראל, הבאים שם בשילה. גם בטרם יקטרון את החלב, ובא נער הכהן, ואמר לאיש הזובח, תנא בשר.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 כי נאצו האנשים את מנחת אדוני. ושמואל משרת את פני אדוני, נער חגור איפוד בד. ומעיל קטון תעשה לו אמו, והעלתה לו מימים ימימה, בעלותה את אישה לזבוח את זבח הימים. ובירך עלי את אלקנה ואת אשתו. ואמר, ישם אדוני לך זרע מן האישה הזאת, תחת השאלה אשר שאל אדוני. והלכו למקומו, כי פקד אדוני את חנה, וטהר וטלד שלושה בנים ושתי בנות. ויגדל הנער שמואל עם אדוני. ועילי זקן מאוד, ושמע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 אם יחטא איש לאיש ופיללו אלוהים, ואם לאדוני יחטא איש, מי יתפלל לו? ולא ישמעו לכל אביהם, כי חפץ אדוני לחמיתם. והנער שמואל, הולך וגדל וטוב, גם עם אדוני וגם עם אנשים. ויבוא איש אלוהים אל עילי, ויאמר אליו, כה אמר אדוני, הנגלו נגליתי אל בית אביך, בהיותם במצרים לבית פרעה. ובחור אותו מכל שבטי ישראל לי לכהן, לעלות על מזבחי, להקטיר כתורת לשאת אפוד לפניי, ואתנה לבית אביך את כל אישי בני ישראל. למה תבעטו, בזבחי ובמנחתי, אשר ציוויתי מעון.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 וגדעתי את זרועך ואת זרוע בית אביך, מהיות זקן בביתך. והבטאת צר מעון בכל אשר ייטיב את ישראל, ולא יהיה זקן בביתך כל הימים. ואיש לא אחרית לך מאם מזבחי, לכלות את עיניך ולהדיב את נפשך, וכל מרבית ביתך ימותו אנשים. וזה לך האות.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 ואמר, ספחני נא אל אחת הכהונות לאכול פת לחם.